E buhurëria radi Allahu anhu, tregon se i dërguar i Allahu të lehi selam ka thënë. Nuk pranohet namazi ati që kalon në gjendi hadethi pa marabdesërish. Një bur nga hadramovu të pyeti, e që është hadethi o e buhurera, a ju përgjigjë, hadeth, është edhe dalja me pak të gazrave. Transmeton, imam buharju. Këto hadithe mundësohen nga gjami ambret.com.